15. Da sa Samuel til Saul, «Det var meg Jehova sendte for å salve deg til konge over hans folk Israel. Og nå, lytt til røsten av Jehovas ord. Dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. Jeg skal kreve Amalek til regnskap for det han gjorde mot Israel da han stilte seg veien for ham den gang han dro opp Egypt. Gå nå!» og du skal slå Amalek og vie ham til til inntetgjørelse, sammen med allt det han har. Og du skal ikke ha medyngt med ham, men du skal slå dem i gjel, både man og kvinne, både barn og diebarn, både okse og sau, både kamel og esel. Da sammenkalte Saul folket og foretok en opptelling av dem i Telaim, 200 000 fotfolk og 10 000 man fra juda. Senere kom Saul til Amaleks by og begynte å ligge i bakhold ved Elvedalen. Saul sa i midlertid til Kenittene, «Gå, dra bort, gå ned fra Amalekittenes midte, så jeg ikke skal rive deg bort sammen med dem. For du, du viste kjærlig godhet mot alle Israels sønner da de dro fra Egypt.» Da dro Kenittene bort fra Amaleks midte. Deretter gikk Saul i gang med å slå Amalek fra Havila og helt til Sjur, som ligger foran Egypt. Och han tog så Agag, Amaleks konge, levende til fange, og hele folket for øvre viet han til til inntetgjørelse ved sverdets egg. Men Saul og folket hadde medyng med Agag, og med det beste av småfe og storfe, og de fete dyrene, og med værende, og med alt som var godt, og de ville ikke vie dem til til inntetgjørelse men alt godset som var foraktelig og forkastet, det viet de til tilintetgjørelse. Jehovas ord kom nå til Samuel, og det lød, «Jeg føler virkelig beklagelse over at jeg har satt saul til å regjere som konge, for han har vendt seg bort og sluttet å følge mig, og mine ord har han ikke gjort etter.» Da ble Samuel dypt bedrøvet, og han ropte til Jehova hele natten, så sto Samuel tidlig opp for å møte Saul om morgenen, men det ble gitt en melding til Samuel som lød «Saul kom til Karmel og se, han reiste seg et minnesmerke, og deretter ventet han om og gikk videre og dro ned til Gilgal. Til slutt kom Samuel til Saul, og Saul begynte å si til ham «Du er velsignet av Jehova, jeg har gjort etter Jehovas ord». Men Samuel sa «Hva betyr så denne lyden av småfe i mine ører og lyden av storfe som jeg hører?» Da sa Saul, «De har ført dem hit fra Amandikittene, for folket hadde medyngd med det beste av småfe og storfe for å offre till til Jehova din Gud. Men det som ble igjen har vi viet til tilintetgjørelse.» Så sa Samuel til Saul, «Stopp, og jeg vill fortelle deg hva Jehova sa til mig natt.» Da sa han till ham, «Tal!» Og Samuel sa videre, «Var det ikke mens du var liten i dine egne øynene at du ble overhodet for Israels stammer, og Jehova salvet dig til konge over Israel? Senere sendte Jehova dig ut på ett oppdrag og sa, «Gå, og du skal vige synderne, Amalekittene, til til inntetgjørelse, og du skal kjempe mot dem inntil du har utryddet dem. Hvorfor adlød du da ikke Jehovas røst, men begynte å kaste dig grådig over byttet, og gjøre det som var ondt i Jehovas øyne. Saul sa i midlertid til Samuel, «Men jeg har adlytt Jehovas røst, for jeg dro av sted på det oppdraget som Jehova hadde sent mig ut på, og jeg førte Agag, Amaleks konge, hit, men Amalek har jeg viet til til inntetgjørelse. Og folket ga seg til å ta saver og kveg av bytte, det beste av det som var viet til til inntetgjørelse, for å offre det til Jehova, din Gud, i Gilgal.» Da sa Samuel, «Har Jehova like stort behag i brennoffre og slaktoffre som i at den adlyder Jehovas røst? Se, å adlyde er bedre enn slaktoffer, og jakt er bedre enn fetta av værer. For opprørskhet er det samme som spådomssyn, og å trenge seg for mastlig fram er det samme som å bruke mystisk kraft og terafimbilder. Fordi du har forkastet Jehovas ord, derfor forkaster han dig. «Så du ikke skal være konge.» Da sa Saul til Samuel, «Jeg har syndet, for jeg har i Jehovas befaling og dine ord, fordi jeg var redd folket, og derfor adlevd deres røst.» Och nå ber jeg dig. Tillge min synd, og vend tilbake sammen med mig, så jeg kan kaste mig ned for Jehova.» Men Samuel sa til Saul, «Jeg kommer ikke til å vende tilbake sammen med dig. For du har forkastet Jehovas ord, og Jehova forkaster deg, så du ikke skal fortsette å være konge over Israel. Da Samuel snudde sig for å gå, grep hans straks fatt i fliken på den ærmeløse overkledningen hans, men den ble revet av. Da sa Samuel til ham, Jehova har i dag revet kongedømme over Israel fra dig, og han skal sannelig gi det til de neste, en som er bedre enn du. Og «Israels høyhet kommer ikke til å vise sig falsk, og han kommer ikke til å føle beklagelse, for han er ikke et menneske av jord, så han skulle føle beklagelse.» Till dette sa han, «Jeg har syndet. Jeg ber dig, vis mig nå ære foran mitt folks eldste og foran Israel, og vend tilbake sammen med mig, og jeg skal sannelig kaste mig ned for i hova din Gud.» Da ventet Samuel tilbake bak Saul, og Sevel kastet sig så ned for Jehova. Deretter sa Samuel, «Før Agag, Amaleks konge, hit til meg!» Så gick Agag motvillig bort til ham, og Agag begynte å si til seg selv, «Dødens bittre erfaring er i sannhet veket bort.» Men Samuel sa, «Liksom ditt sverd har berøvet kvinnerbarna, slik skal din mor bli den bland kvinner som er mest berøvet barna.» Dermed tok Samuel til å hogge Agag i stykker framfor Jehova i Gilgal. Samuel dro nå av stedet til Rama, men Saul drog opp til sitt eget hus i Sauls Gibea. Og Samuel såg ikke Saul mer inntil sin dødsdag, for Samuel sørget over Saul. Og Jehova følte beklagelse over at han hade gjort Saul til konge over Israel.